Buonasera buon ascolto, entropia massima seconda trasmissione del 2012-2013, eh, parliamo ancora di Venezia, della conferenza internazionale sulla decrescita, una conferenza che ha avuto un notevole successo di partecipanti anche come risultati, la volta scorsa Alberto ci ha parlato di, di come è, com è andata così in generale, poi abbiamo anche... affrontato un po' le tematiche economiche o altre economiche questa volta invece sarà Daniela a parlarci della, del punto di vista delle donne la conferenza che hanno molto influenzato la conferenza stessa e quindi io le lascio subito la parola buonasera fino ad ora abbiamo vissuto, sofferto in un mondo a misura di uomo Questa condizione è così generale che il menzionarlo è accolto come l'affermazione di una legge naturale. Abbiamo dato per scontato, fin dagli albori della civiltà, che il genere umano significhi genere umano e che il mondo è degli uomini. Nel 1915 Charlotte Perkins Gilman scriveva queste parole nel testo del, del suo libro uh, La terra di lei. che io consiglio di leggere e veniamo alla decrescita. La domanda che ci siamo posti è stata la decrescita è neutra o affronta eh, la prospettiva di genere o meglio indaga la storia delle donne? Durante la conferenza eh, abbiamo incontrato, visto e, e ascoltato le voci di tantissime donne E, mh, erano ricercatrici femministe, ecofemministe, accademiche ribelli, ricercatrici di tutto il mondo, gassiste, <trici> facilitatrici ed erano molto spesso presenti alle, alla ta al tavolo delle plenarie come relatrici o anche come coordinatrici. Ce n'erano veramente tante. Io mi vorrei soffermare soltanto. Eh, Eh, diciamo sulle voci di alcune di loro perché eh, dal mio punto di vista eh, sono sembrati interessanti il lavoro che ho fatto è stato proprio quello di riascoltarle eh, perché la, mh, il congresso è ancora in streaming e quindi si, po si possono ancora ascoltare eh, le relazioni di tutti, di tutti mh, i relatori e le relatrici comunque io ho fatto questo lavoro per voi soprattutto prendendo in considerazione Le, le relatrici che venivano da tutto il mondo c'era Veronica eh, Bennet Thompson Alisa Pulejo, Antonella Picchio Bruna Bianchi, Mary Mellor Elena Oggio, ognuno di loro portava eh, diciamo una chiave di lettura eh, di quella che no, loro non definiscono la decrescita ma magari la declinano con altri termini e con altre parole e è di questo che vi voglio parlare e... La, la, la parte eh, diciamo, che hanno subito messo in evidenza è, è, è stata proprio che eh, in genere le istituzioni eh, non sono neutre e che eh, spesso eh, si percepisce e si recepisce questa lontananza maschile, a parte qualche rara eccezione, che, insomma, alcuni gruppi di lavoro che stanno lavorando su questo, su questo aspetto, però... è emersa proprio eh, certe, la, la incapacità maschile di affrontare i rapporti eh, eh, con la natura, attorno a sé, con le proprie emozioni, con le proprie passioni, e alcune di loro hanno messo in evidenza proprio la difficoltà de, eh, degli uomini, non solo delle donne, di eh, parlare della loro vulnerabilità. Qu di questo si è parlato, e si è parlato di economia. Io vorrei... analizzare eh, due pensieri, quello della eh, Veronica, che è una eminente ricercatrice eh, della Università di Vienna, e Antonella Picchio, che invece è una professoressa eh, e accademica ribelle, oserei dire, dell'Università di Padova e di Reggio Emilia. Prima di parlare però delle relazioni, volevo solo far notare che eh, ci sono state due donne molto importanti all'interno dell'organizzazione eh, della, della conferenza sono Eliana Caramelli che eh, cinque anni fa ha presentato il progetto Cambieresti a Venezia e Auretta Pini. La prima si è interessata, diciamo che sono state le colonne portanti di questa organizzazione e la prima si è occupata fondamentalmente degli eventi Non soltanto degli eventi, eh, diciamo, dei tavoli, ma proprio degli eventi anche eh, fuori dalla conferenza. e qui, Perché ci sono stati appunto eh, gli incontri di Altro Futuro, e gli eventi in piazza, e lei è riuscita ad armonizzare sia l'uno che l'altro aspetto. E, e eh, Auretta, che invece ha curato eh, tu, tutti i nostri pranzi. Noi ogni giorno eravamo 800 persone... E, e lei ha, ha saputo curare e gestire questo, eh, nostro, il nostro cibo, eh, tra l'altro, appunto un cibo vegano del commercio equo e solidale. La cosa più interessante, secondo me, dal mio punto di vista, è che per 800 persone. Hanno sempre mangiato con eh, piatti lavabili e cento persone avevano portato i loro piatti, le loro posate, i loro bicchieri direttamente da casa. Quindi penso che questo sia già un successo. E un'altra cosa interessante è che finalmente agli incontri, mh, e al, nelle plenarie, nei workshop, le brocche erano brocche di acqua eh, diciamo del sindaco e non... Eh, Acqua minerale con bicchieri di vetro, quindi insomma da questo punto di vista almeno siamo riusciti a, a far vedere che, che, che, che si, può, si può fare anche con numeri elevati. Questo è il primo aspetto. E la, Un altro aspetto che ha sottolineato Eliana è stato eh, dunque, eh, che l'organizzazione è stata eh, comunque un laboratorio sia appunto nella sostenibilità del cibo, nella riduzione dell'impatto ambientale, ma, che tutti quanti, eh, ma soprattutto che eh, è, è, è stato possibile eh, tramite eh, l'autofinanziamento, quindi ognuno di noi ha pagato la, la cifra, E, e questo ci ha permesso di lavorare in tutta autonomia senza bisogno di sponsor. I bilanci di giustizia stanno redigendo il bil un bilancio di sostenibilità dell'intera conferenza che poi verrà pubblicato. Anche questo è un aspetto molto interessante. I numeri, mi sembra che l'abbiamo già detti l'altra volta: 800 partecipanti da 47 paesi, 88 relatori, 128 volontari. E 31 giornalisti. Il mondo della decrescita è molto giovane perché abbiamo il 60% del, delle persone che sono al di sotto dei 39 anni, e diciamo distribuiti equamente tra uomini e donne, e la maggioranza è arrivata in treno, il 55%, eh, solo il 17% ha preso l'aereo perché d'altro canto venivano alcuni da paesi eh, lontani. E il 10% è arrivato addirittura a piedi, in bicicletta o con l'asino, e l'8% in auto e alcuni, il 2% hanno condiviso le auto. Questi sono i numeri. E la metodologia che è stata utilizzata, allora, eh, in questa conferenza, a differenza delle altre, delle altre, cioè quella di Parigi e quella di Barcellona, La, eh, cioè, eh, è stata eh, determinante la richiesta della pluralità delle voci e quindi eh, più parole chiave, voci eh, diciamo, eh, si è, in sostanza eh, si è utilizzata una metodologia interdisciplinare. e quindi perché appunto la decrescita e le società della decrescita non sono soltanto l'economia ma deve emergere, eh, cioè deve emergere un pensiero polivalente e diagonale e come dice Bezzo, è l'ecologia delle menti e dei saperi le parole chiave decrescita, dopo sviluppo, economia della felicità, sovranità alimentare, transizione, economia e politica della sussistenza vita sostenibile di senso. Quindi tutti i pensieri originali che si sono confrontati in una cornice che è quella di Venezia e che quindi si sono confrontati nella cornice della bellezza. Il tema della bellezza mh, ricorre anche in una delle conclusioni perché eh, c'è... Antonella Picchio... Una... che mh, la frase che mi ha, mi ha colpito <ride> è per recuperare la vita sostenibile di senso c'è necessità di reeducare al più presto i sentimenti attraverso l'arte, la musica e la poesia ecco, in un uh, panorama di devastazione dell'istruzione pubblica di aziendalizzazione della scuola italiana di privatizzazione spinta, eccetera non si può immaginare niente di più controcorrente No? Di, di, una, di un incitamento uh, di questo genere allora guarda eh, questa è la conclusione appunto della, della relazione di, di Antonella Picchio e, però già la eh, vice rettora credo della università che ci ha ospitato la Uav eh, fa, si poneva questa domanda e, e diceva eh, l'università è possibile che che possa essere solo ed esclusivamente orientata alla professionalità non è che magari ci dovesse, eh, ci, ci dobbiamo confrontare con una formazione a più ampio raggio e soprattutto cos'è che noi insegniamo e qual è la direzione del benessere della comunità quindi, si potrebbe anche pensare all'etimologia della parola, universitas sì, esatto, esatto e quindi... Eh, parlava appunto di declinare la parola sostenibilità, la parola resilienza, ma a mio avviso nell'idea eh, nell di Matelda Reo, che è un economista, eh, forse anche solo inconsapevolmente, ma c'era la, la esigenza, la richiesta eh, di questo, eh, di, del bisogno della bellezza e quindi dell'arte e quindi della poesia. Eh, tra l'altro io penso che l'economia... può anche essere vista come eh, un pensiero eh, di arte se non viene declinata come è stata declinata fino adesso dal sistema dominante questa la è molto difficile lo so, lo so, <ride> ma c'è un libro che ne, che ne parla E, e si intitola l'economia del bene e del male quindi questo economista analizza l'economia attraverso i testi eh, i miti e, e, e anche le, le um, diciamo il Gilmanesh per esempio, no? quindi adesso lo devo ancora leggere quindi non so che cosa ne verrà fuori, però mm. voglio dire anche gli economisti ci stanno pensando, quindi mm. eh, è un sentire che magari piano piano sta emergendo, certo non nelle istituzioni però è interessante, no? me... chi indaga un'alternativa vede che c'è anche questa chiave di lettura. A me veniva in mente un esempio di estetica negativa per quanto riguarda l'economia, e cioè la bellezza dei modelli matematici. E siccome eh, l'economia neoclassica, penso che Alberto potrà confermare questa cosa, ha elaborato con grande fantasia e sprezzo del... del reale direi dei fantastici modelli matematici che dimostrano no, in modo ineccepibile queste teorie anche se poi se le vai a verificare nella realtà ecco tipo il questi postulati tipo il mercato perfetto tipo il condizionamento totale assoluto eh, del comportamento umano in base al principio economicista eccetera non corrispondono alla realtà ma che gli fa tanto i modelli matematici hanno questa loro bellezza il fatto che si dimostrano sì, no? sì, e quindi ci vedi non può che essere così per quello Ho detto attenzione all'estetica in economia può anche portare risultati perversi. No, no, ma infatti eh, non stavo parlando di questo, però è interessante notare che... Eh, L'economista, che adesso non mi ricordo come si chiama, ma ve lo dirò la prossima volta, parla, però, eh, diciamo mette a confronto eh, i modelli matematici eh, che in alcune circostanze sono inefficienti o eh, magari utilizzano un linguaggio eh, che vuole dimostrare la realtà. Ma non necessariamente, non, non diversamente anche l'arte o, o le poesie o i, po eh, i miti non è detto che non dimostrino la realtà. Cioè, eh, il punto è che eh, noi abbiamo scelto come eh, linguaggio eh, del, eh, diciamo occidentale. Il linguaggio eh, matematico oppure eh, nella ricerca eh, la dimostrazione del modello. Quindi questo è, è proprio, eh, cioè non è soltanto dell'economia, è di qualsiasi tipo eh, di, eh, di filone che uno indaga, no? Quindi c'è proprio una, un. un pensiero che muove, che è il pensiero quello che viene da, dai greci, io penso. Ecco, mi fai venire in mente i pazzi. Eh? mi piacerebbe <ride> pensare alla, alle sue riflessioni sulla matematica e sulla razionalità eh, di questa scienziata e filosofa che fu, per quelli che non lo sanno, ma insomma tra gli ascoltatori e ascoltatrici della radio, credo che molti lo sappiano, fu mh, trucidata da fondamentalisti cristiani nell'alba o a metà del V secolo. E vogliamo fare una piccola sì, pausa? Ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50. Stiamo parlando dal punto di vista femminile e femminista del, alla conferenza internazionale sulla decrescita di Venezia di qualche settimana fa. A proposito di arte una bellissima voce quella di Demetrio Stratos. Gokon ως niλτην Gokon ως 4λτην Gokon ως niλτηνκkon ως λια χωριςστ του φλίου ω στλάστα τι δος σάγρι ως στλάτηνκkon ως niλάτηνκkonν του ως λύλάτην στα πίδως ως αάλιατηνκkon ως 4λάτην Gokon Cocón, osté latín. Cocón, osté latín. Cocón, osté latín. Cocón, osté latín. Jorísto Coristufliu stappidos sagrias vi tascolicon e giusto su rasto nentis lutris e briscon su vi esta tis u lutris che pandias fonas vita Ostelti ni, Oστkon ti ni Ostellon ti ni Ostelkonti ni, ogστti nijon, Ostelkon ti ni Ostellonti ni, Ostellon ni, Oρι τουφλου Sta osστ Vitas colicón, e honda su ratón, Eitis lutris, e brisco menon pepereos quissú, o resen lutris, Allora sfumiamo questo pezzo che magari può sconcertare qualcuno Comunque si trattava degli area e della voce di Demetrio Stratos Purtroppo prematuramente scomparso Continuiamo con la nostra trasmissione Io vorrei proporre a Daniela il, diciamo un contraddittorio Comunque una riflessione su partendo da mh, alcuni spunti del, della, sua, della sua sintesi No? Ecco, quando all'inizio si parla della lontananza maschile, dalla, ovviamente che ha dei motivi eh, biologici eh, dal fatto del lavoro di riproduzione, eh, che ovviamente è, è competenza e privilegio, se vogliamo, delle donne, la, la conclusione, cioè la conclusione, l'affermazione che mi è sembrata un po' eh, No, non completamente esatta è che eh, non ci sia un rapporto eh, maschile, l'incapacità di affrontare il rapporto con la natura attorno a sé e, in realtà io non credo ci sia stata l'incapacità, c'è stato un modo distorto probabilmente di affrontare il rapporto con la natura in termini di conquista in termini di asservimento, in termini di natura matrigna, natura nemica quindi non è che l'uomo abbia rifiutato il rapporto con la natura ha cercato di prevalere o anche di violentarla ai fini di quel produttivismo, di quella crescita, eccetera. Quindi non voglio con questo dire che no, non si possa ragionare anche eh, sul resto, però eh, penso che un ragionamento per essere solido debba anche affrontare eventuali contraddizioni, e imprecisioni, no? Guarda, io ho... Oh. Diciamo già parlato di, di questo aspetto in altri in articoli, però mh, a me interessa in, in realtà portare eh, il punto di vista eh, di, di questa economista eh, che è Antonella Picchio. Perché io lo, lo trovo molto interessante. Lei è una femminista, è una femminista storica e, mh, e devo dire che il suo intervento è stato quello. più applaudi, eh, applaudito ma è anche il que, eh, quello eh, più discusso, proprio perché parlava di questo tema. Cioè intanto eh, io, eh, io penso proprio che eh, perlomeno nell'ambito della decrescita eh, bisogna fare questo ragionamento, bisogna capire dove la donna e dov'è l'uomo e sicuramente eh, sono in, in due luoghi e in due posizioni diverse. Per prima cosa, poi c'è un'altra femminista che sostiene che è possibile, e questa è ba eh, Paola Melchiori, che, si è, che ha, ha portato un paper molto interessante in uno dei workshop che si occupava proprio. Della, delle donne e del femminismo con la decrescita L lei, lei dice questo potrebbe darsi che il pensiero della decrescita così abituato, abitato da giovani uomini e donne abbia già ripreso dentro di sé non solo la parte prospettiva di un mondo del sud portatore di alternative dalle ra radici antiche ma anche il meglio del ripensamento femminista sul patriarcato, sulla cultura occidentale e su quella Su, eh, sua fase di crescita esponenziale che è il capitalismo questo è un pensiero poi mi viene eh, da dire questa eh, questa, diciamo questa precisazione che invece fa nella Picchio nella sua relazione lei dice eh, parlando di economia e parlando di pensiero femminista il principio fondamentale è avere una buona vita una vita sensata, dove la donna e l'uomo non siano usati come mezzi o solo come mezzi di produzione e di riproduzione. Una vita che si basa sulla conoscenza delle donne de sui corpi, sulla vulnerabilità sia delle donne sia dell'uomo, sui sentimenti e sulle emozioni, ci permette di arrivare a questa buona vita o vita sensata. Allora, Mm, il punto fondamentale qual è? Il punto è che, secondo uh, lei, ma a questo punto anch'io mi sono ritrovata con, con le sue idee, che gli uomini, in realtà, parlava soprattutto del sindacato. cioè del sindacato e del, eh, diciamo, di come il sindacato ha reagito in questi ultimi trent'anni Dice gli uomini non si sono occupati eh, dei loro corpi, della loro vulnerabilità, della loro qualità della vita. Ed è per questo motivo che sono in un certo senso rimasti, eh, non dico esclusi, però non in contatto. Questo è il, è il senso, perlomeno di come l'ho capito io. Non è che non sono capaci. E che ehm, eh, non hanno avuto, eh, no, no, no, no, non se la sono sentita. Uh, capisci? Mentre le donne, perché vengono da un percorso antichissimo, lo sappiamo, lo conosciamo, abbiamo parlato l'anno la, scorso del principio delle madri, cioè era tutto basato sul corpo delle donne, sul lavoro delle donne, sul cibo e sulla sopravvivenza. Quindi eh, l'uomo, eh, diciamo, in un certo senso è rimasto escluso. Questo non vuol dire che lo eh, tutti sono esclusi, però, nella generalità dei casi. Questo si è verificato e infatti l'economista critica proprio la incapacità del sindacato di ehm, andare ad analizzare questo aspetto, cioè la vulnerabilità, la qualità della vita dell'uomo e della donna, in questo caso parlava dell'uomo perché noi siamo portate ad avere eh, più consapevolezza del nostro corpo eh, perché siamo co più connesse con i cicli naturali della vita. E, e invece l'uomo eh, purtroppo non ha eh, avuto la possibilità e quindi se riuscisse ad indagare questa sua vulnerabilità probabilmente eh, questa sarebbe un, questo sarebbe un punto di svolta. E tieni presente che alcuni uomini stanno già parlando di questo aspetto, per esempio quelli di maschile plurale. Volevi... Sì. voleva intervenire? Sì, no, no. Vole eh, Alberto mi sta suggerendo <ride> che devo parlare anche di un altro aspetto perché eh, effettivamente eh, lo compensa. Cioè, ehm, eh, perché ehm, il, eh, il lavoro che ha fatto Antonella è molto articolato e quindi eh, ogni passaggio era un, un pensiero che arrivava ad un altro pensiero. Quindi io... Eh, l'ho scritto e quindi lo, lo ridico eh, cioè in sostanza questo, eh, questo non essere eh, consapevoli della loro fragilità e della loro vulnerabilità ha portato spesso mh, gli uomini a scaricare questo eh, diciamo, quest aspetto eh, su, eh, sulle donne che gli sono, gli sono vicino E questo ha provocato um, e quindi così come lo fanno all'interno di un di una, facciamo conto di una piccola comunità o di una famiglia, la stessa cosa uh, ha fatto il sistema capitalista. Praticamente anche il sistema capitalista scarica uh, sulle donne uh, il vero aggiustamento del, del sistema. del sistema dominante cioè non è tanto la mano invisibile del mercato che ci permette l'adeguamento e la perfezione del sistema dice eh, Antonella che è una teorica della storia economica quindi ha analizzato profondamente il pensiero anche di Adamo Smith ma dice in sostanza tutto si è scaricato tutta si scarica soprattutto nei momenti di crisi come lo è questo sulle donne che diventano il vero meccanismo di aggiustamento del sistema produttivo Io questo, questi passaggi li trovo molto interessanti. Molto molto interessanti. Possono non essere condivisi, però insomma, a me, a me risuonano. Senti, volevo suggerire un'altra. Un altro. Cioè suggerire, intanto fare un'osservazione e poi fare una domanda. E a un certo punto. Mh, si parla dell'eresia del sottosviluppo nella tua, nella tua sintesi no? Sì. E, e tu scrivi la grande guerra intrapresa dai fautori della crescita è stata quella contro la prospettiva della sussistenza Sì. e, e un'altra cosa importante su cui ti, ti chiederei un commento è che la visione del mondo della società della crescita segue l'ordine simbolico della morte tu l'hai anche sottolineato e quindi penso che due parole da spendere su questo concetto siano significative sì allora questo eh, diciamo questi due eh, aspetti eh, vengono dalla relazione dell'altra eh, teorica che a me eh, anche questa eh, è piaciuta tantissimo ed è veronica beno thompson ed è un etnologa e sociologa femminista che tra l'altro ho avuto anche modo di incontrare poi eh, sabato a casa di un'altra amica che si occupa dell'economia del dono e per me è stato veramente un momento di formazione altissima e in maniera molto conviviale, come solo le donne sanno fare eh, con il tè, con i pasticcini, è stato molto, molto bello questo aspetto ma ve ne parlerò in un'altra occasione e quindi in sostanza lei è mh, la autrice mh, di molti testi e di libri che parlano della politica di sussistenza. Eh, cioè, lei sostiene mh, che nh, il eh, mondo occidentale ha, ha, eh, ha, ha generato eh, il miraggio anche nelle popolazioni del sud eh, del, diciamo dello sviluppo. Questo eh, le, ha re, le ha rese in alcuni casi eh, ciechi e cieche nel, nel, nel vedere che invece la, è la politica della sopravvivenza eh, che eh, genera eh, e crea benessere, che in fondo era la politica di cui abbiamo eh, la politica o l'economia di cui abbiamo parlato anche nelle volte scorse, un'economia e un che eh, non era basata sulla proprietà privata, per esempio. Eh, ma quando parli di proprietà privata o di economia di mercato eh, io penso che forse il concetto occidentale è un po' restrittivo, non sarebbe più corretto parlare di società patriarcale? beh, è sì, è chiaro che eh, ecco, io lo do per sottinteso e quindi hai fatto bene a metterlo in evidenza so, la civiltà cinese dove la mettiamo? sì, ma ci sono anche delle società ma matrifocali nella società cinese, per esempio allora, eh, In sostanza, mh, la, mh, nella eh, seconda metà del XX secolo, l'eresia le, eh, le, era il sottosviluppo, cioè tutto, tutto quello che eh, la politica, l'economia, poteva eh, immaginare e creare era intrapresa dai fattori della crescita e quindi era tutta, eh, tutto, tutto eh, orientato verso la, eh, contro la prospettiva della sussistenza. E, e, e questa idea della crescita invaso i cuori e la, la ragione delle persone non soltanto del nostro mondo anche del mondo dei sud del mondo no ora eh, ehm, la mm, eh, autrice di questa, di questa politica della sussistenza, sostiene che eh, per una civiltà del, della post-crescita eh, c'è bisogno di eh, cambiare il pensiero e quindi di eh, eliminare questa visione della società della crescita, proprio perché è Um, la crescita segue l'ordine simbolico della morte, a suo avviso la, uh, politica della, uh, la politica della sussistenza ha come valore e come ordine simbolico quella della vita, quella della madre, quella uh, per esempio del cibo, lei ha parlato molto del, uh, della sussistenza intesa come... Uh, di che cosa abbiamo bisogno di vivere, di che cosa ha bisogno la nostra vita per la nostra esistenza e per la, per la vita. E quindi la prima cosa fondamentale, una delle cose eh, fondamentali è proprio il cibo. Allora, e, eh, è in questo senso che eh, lei afferma... La politica e l'economia deve, in, deve eh, ri, risolvere questo problema eh, attraverso eh, un cambiamento di logica. Quindi, mentre eh, ora il cibo è diventato la merce che, che porta i massimi profitti nel, nel mondo delle, delle multinazionali, eh, proprio perché eh, la produzione del, del cibo eh, è stata... Eh, è stata espropriata è stata espropriata dal, dal mercato stesso io avevo trovato una bellissima eh, un bellissimo pezzo eh, che parlava proprio della società del pane proprio per dare un esempio di quello che non lo trovo più e, beh, mi dispiace perché era veramente bello questo pezzo mm. ce lo puoi riassumere? Sì, in sostanza eh, eh, fin tanto che eh, la vita si è basata sull'economia del pane e quindi il, il pane, il cibo, era nelle mani delle donne eh, eh, e quindi lo producevano. Per il bene della famiglia mh, non me ne vogliono le femministe perché era veramente un'idea un, un completamente differente da quelle che immaginiamo noi e quindi era una società eh, matrifocale probabilmente, eh, l'ordine simbolico era quello della, della vita era quella, e quindi del corpo, della materia. Facciamo una breve pausa musicale perché siamo quasi in chiusura, abbiamo cominciato un pochino più tardi e baracca sound. musica e stessa paranoia chiara Futuro e prestoria Cassa amplificata dalla linfa di Non cerca vittoria Non cerca la gloria Bruzza ragamaffa i miei per la noia E' il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 Onda rossa 87.9 MHz 06 49 17 50 per eventuali telefonate rapidissime a questo punto se ci fossero. Eh, un, altro, un altro punto che mi ha colpito, insomma mi, mi è piaciuto, è che eh, riferimento alla cultura occidentale, in questo caso propriamente occidentale, quindi è, Alla cultura greca, ad Atene, il pensiero filosofico occidentale, eh, il fatto che viene ricordato, è stato ricordato in questo incontro che le donne e gli schiavi si occupavano del cibo e delle altre attività di sussistenza mentre i grandi uomini, i cittadini liberi, tenevano i discorsi politici nell'aeropago e quindi è chiara la divericazione e il giudizio di valore no? negativo rispetto alle necessità di base. Sì, infatti questo è il punto fondamentale, no il, la modifica del valore e quindi chi doveva curare la sussistenza era considerata una persona non libera mentre i pensatori eh, i teorici eh, erano coloro i quali potevano andare nell'assemblea nell dei cittadini e votare. E quindi eh, si pensava che il regno della libertà si trovasse al di là del regno della necessità e coloro i quali si occupavano della sussistenza venivano per questo motivo scarsamente considerati. Quindi, le madri, le donne in generale, i contadini e le contadine non venivano prese in considerazione, quindi, la demarcazione rispetto alla sussistenza. è l'essenza fondamentale della gerarchia, del potere e del dominio, non solo di carattere occidentale. Di qui è appunto nasce ed emerge il nucleo centrale del patriarcato e di tutti i patriarcati. Cioè c'è proprio questa divarif divarificazione. Divarifi mm. Divaricazione <ride> Beh, o diversificazione? No, divaricazione. No. Eh, è la pioggia che mi fa balbettare. Eh, quindi c'è proprio questo... questa dimensione no, del regno della libertà al di là del regno della necessità, quindi la, la Veronica vuole invece riproporre quel regno della necessità che diventa eh, invece la concretezza della nuova economia eh, che chiama eh, economia di sussistenza e politica di sussistenza Adesso ti faccio una domanda su una cosa che invece non mi ha convinto e quindi <ride> vorrei capirla meglio, finché si dice che la politica di sussistenza è la politica del necessario ehm, siamo completamente d'accordo ma poi mi sembra di vedere un salto logico, un cortocircuito quando si, diciamo, viene immediatamente dopo detto che si tratta della politica dell'immanenza anziché della trascendenza eh, lo sapevo allora, che tu ecco, volevi allora, arrivare lì capire, che... no, finisco subito eh, sì. um, um, collegare la trascendenza a quell'attitudine molto materialista ma nel senso dello sfruttamento fino al parossismo e della natura e degli altri umani e quindi una sorta di spiritualità del, del capitalismo mi, mi trova un po' cioè non mi convince insomma questo passaggio ulteriore no? mm. perché c'è bisogno di parlare di, di, di trascendenza per allora, rafforzare il concetto Allora, il passaggio nel mio scritto c'è nel senso che per arrivare a questa conclusione, Veronica fa un cioè analizza uh, con pagine consistenti questo, questi passaggi, però ascoltami attentamente, cerco di riportarlo con, con le parole e con come l'ho capito. Cioè, non è che il sistema capitalista uh, è spirituale. Ok? Tu hai Mi sembra aver capito che più o meno è detto questo. Lei sostiene... La filosofia la trascendenza esatto. ha a che fare sì, con... Sì, però devi capire che nel mondo delle femministe e delle ecofemministe, dire immanenza o dire trascendenza sono due aspetti completamente diversi. Perché? Poiché la trascendenza vuol dire che è fuori da me, ok... non mi appartiene e quindi non, non la consideriamo la trascendenza in una maniera positiva, anche se è il divino di molte religioni monoteiste. Dire invece che è un qualcosa che viene considerato immanente vuol dire che è parte di me, parte del cosmo. E quindi eh, lei voleva intendere che mentre la politica di sussistenza è immanente, Il sistema capitalista è eh, trascendente perché è distante da me. Questo è quello che voleva dire. C'è però una torsione concettuale perché certo, fino adesso sicura... trascendenza in termini filosofici si intende un'altra cosa. Certo, però devi capire che molto spesso le donne hanno pensieri completamente diversi da quelli che sono i pensieri filosofici maschili. Eh, però c'è un problema di comprensione reciproca certo. su questo. Comunque no, eh, se volete questo passaggio qua è spiegato veramente bene io ho dovuto fare una sintesi eh, nell'articolo eh, apparso nel dossier della decrescita in comune.info parla proprio di tutto l'articolo di Veronica in realtà questo articolo è la sua relazione a, a una conferenza sul matriarcato dell'anno scorso, scorso che c'è stata in Austria però mh, fa eh, in realtà poi dopo la relazione che ha fatto a Venezia fa riferimento a questi aspetti e lì è spiegato veramente bene il passaggio tra dell'immanenza e della trascendenza se ti interessa diciamo questo punto di vista perché è un punto di vista in un certo senso originale come avevo detto ognuna di queste donne ha portato dei punti di vista originali che c'è bisogno di eh, un apprendimento di un li del linguaggio per capire il pensiero e spiegarlo in 20 minuti di relazione certe volte è un po' complicato e poi io tifo per per le donne e per l'immanenza anch'io ah, le... anch'io <ride> anch per l'immanenza solo che perché... è, è un tema che forse qualcuno qualcuno interesserà in ogni caso abbiamo parlato di punti di vista originali di una riflessione che va avanti e soprattutto che La decrescita, mi sembra, non può fare a meno del pensiero delle donne, quindi questa cosa va, va tenuta presente sempre. In realtà ehm, tu dici anche che prima ancora del pensiero di Illich o di altri, o di Latouche, Eh, ci sono stati anche, c'è stato anche il pensiero di, di, di varie donne, no? Sì, che... eh, è quello che mi ha raccontato sia Veronica, sia Jen, sia altre femministe più grandi di me che io ho incontrato in quei giorni, e dicendomi: Guarda, eh, Daniela, che. Tu è, puoi aver studiato da principio eh, la convivialità di Ivan Illich oppure i, i pen, eh, il pensiero diciamo, alternativo di, di questi pensatori, uomini, ma tieni presente che noi avevamo già scritto prima moltissime di queste eh, intuizioni e di queste visioni, solo che molto spesso Uh, alle donne è lasciato poco spazio cioè nell'editoria uh, non mh, è difficile uh, creare uh, trovare lo spazio uh, per uh, per essere edito praticamente perché è questo quello che mi ha spiegato sia un'altra mia amica che adesso cura per fortuna una casa editrice e, e stiamo cercando di portare questo pensiero anche a distanza di 30-40 anni ma comunque è è Attualissimo e modernissimo, quindi in un certo senso io sto rivalutando, mh, diciamo, uh, questo pensiero che magari non conoscevo perché è stato più facile per me uh, arrivare ai libri di Ivan Illich perché, tra l'altro, sono stati ripubblicati. Quindi cioè, voglio, volevo, far, f, insomma, mi interessa questa parte qui perché probabilmente quel pensiero è, il, è un pensiero originale. che ha un'altra eh, un'altra narrazione e, e comunque, o, e comunque ha un, uh, è nominata in maniera differente, ma che nasconde, o oh, è l'inizio de, de, del pensiero magari della decrescita o de, del pensiero alternativo. Quindi, mh, insomma, voglio che, che si sappia che, che, che è così, cioè che dobbiamo un grande riconoscimento a queste donne a queste pensatrici. Allora, ti ringrazio, a me è interessato molto questa trasmissione, così spero anche chi ci ha ascoltato, abbiamo dato diversi spunti di approfondimento, eh, quindi chiudiamo la trasmissione di oggi e vi diamo appuntamento lunedì prossimo, quando parleremo in qualche modo ancora al femminile della madre terra, perché la trasmissione di lunedì sarà dedicata all'accaparramento di terre e in particolare alla situazione italiana e alle recenti disposizioni anche del governo Monti che vogliono vendere ai privati le terre demaniali quindi ancora una volta alle 20.15 e lunedì prossimo 22 ottobre entropia massima come sempre da radio onda rossa e che eh, forse per il maltempo non può più mandare la sigla perché il computer si è rotto e quindi vi facciamo ascoltare di nuovo un pezzo dei baracca sound buon ascolto Oggi sta città sembra dentro un altro sistema. Oggi sta città.